לבית בני ציון בירושלים, ברוכים הבאים לכולם. היום אנחנו נפגשנו כולנו ביחד למטרה מאוד חשובה, מטרה שאנחנו צריכים לאמץ אותה בכל יום בחיים שלנו, וזה להיפגש יחד כדי להלל את אבינו שבשמיים. אנחנו מהללים אותו כי אנחנו יודעים שאין לאף אחד תקווה מבלעדיו. אף אדם על פני האדמה איננו יכול לחיות אפילו שנייה אחת בלעדי אלוהים. Uh, היום הזה אנחנו uh, נתמקד במסר מן הכתובים שאני מאוד uh, uh, מקווה וגם מתפלל כמובן שזה יהיה ברכה לכל אחד ואחד מאיתנו אנחנו היום במסר שלנו כמו שאתם רואים מאחוריי אין לכם עזרה uh, בשקופיות תצטרכו להשתמש בתנכים שלכם שאני מאוד מקווה שיש לכם uh, אותה מי שאין לו תנך ביד uh, ישמע את הדברים ממני כשאני אקרא אותם, אבל רצוי שאתם תקראו בספר שלכם. היום אנחנו מתחילים פרשה חדשה. העלותך. בהל... העלותך, נכון מאוד. הפרשה הזאת מתחילה בפרק שמונה, בפסוק שתיים של פרק ח' דבר אל אהרון ואמרת אליו בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה הפרשה הזאת פרשת בהעלותך היא ממשיכה גם עד פרק י"ב בפרשת שלח לך עד פרק י"ב כולל פרק י"ב היום אנחנו נלמד את הפרשה מפרק י"א, אני מזמין את כולם לפתוח את פרק י"א, פרק י"א זה פרק 11, אוקיי? פרק 11 בספר במדבר, אנחנו כבר נמצאים בחומש בספר הרביעי, הספר הרביעי, שבעצם הספר הלפני אחרון בתורה. בואו נתחיל לקרוא מפסוק אחד את המסר שלנו להיום. במדבר פרק 11 פסוק אחד ויהי העם כמתאוננים רע באוזני אדוני וישמע אדוני ויכר אפו ותבער בם אש אדוני ותאכל בקצה המחנה ויצעק העם אל משה ויתפלל משה אל אדוני ותשכע האש ויקרא שבמקום ההוא תבערה היא בערה בהם אש אדוני. אני לא יודע כמה אנשים במחנה אמרו תודה לאל שיש לנו את משה. הם צעקו למשה ומשה התפלל לאדוני ואלוהים שמע את תפילתו. איזה מתווך היה לבני ישראל. המתווך משה שנתן לעם ישראל כל כך הרבה אבל יחד עם זאת משה לא חי חיים קלים עם העם נכון העם לא היה ממש קל עם משה הם לא עשו למשה את החיים קלים החיים של משה לא היו קלים בכלל תכף אנחנו נראה מה היו התוצאות של ההתנהגות של העם בואו נמשיך לקרוא פסוק ארבע. והאספסוף אשר בקרמו, מה זה אספסוף? מה, מה כתוב אצלכם בתרגומים? כן, בדיוק, אספסוף. זאת אומרת, אה, כאלה שהם כל מיני סוגים של תרבויות ומעשים, ובעצם אי אפשר לקרוא להם כקבוצה אחת, אלא כל מיני סוגים של אנשים שיש להם דעות ודרך משלהם. האספסוף אשר בקרבו, קרבו של עם ישראל, האספסוף התאוות האווה וישבו ויבכו גם בלי ישראל ויאמרו מי יאכילנו בשר. האספסוף השפיע על העם בעצמו ומה הייתה התגובה של העם? מה הם שאלו? מי יאכיל אותנו בשר? הם התאוו את אותה תאווה של האספסוף <חוש> נכון, נכון, זה מה שהם אמרו בעצם, הייתה להם בעיה עם התפריט, נכון? <backs> הייתה להם בעיה עם המניו, המניו לא מצא חן באליהם, הם רצו משהו יותר מגוון, הם רצו משהו כמו סטייקים, הם רצו משהו על האש, הם, רצו, bueno. הם לא רצו לאסוף את הלחם <coughs> כל הזמן בשדה, הם רצו משהו עם דם. משהו עם דם. תשימו לב למילה השלישית בעברית, אני לא יודע כמה היא אצלכם, ויהי העם כמתאוננים. מדוע אלוהים כעס מאוד על העם? מכיוון שהעם התלונן והם התאוננו מאוד באוזניים של אלוהים ולכן הם נפגעו מאוד מכך, מההתנהגות שלהם. Uh, אני רוצה עכשיו לקפוץ על כל הפסוקים מחמש ועד עשר. Uh, אני לא, לא נעבור עכשיו על התיאור של uh, הלחם של השמיים. אני רוצה שנקרא עכשיו מפסוק עשר. Uh, אני רוצה שנתמקד על התגובה של משה. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, איש לפתח אוהלו. ויחר אף אדוני בעוד ובעיני משה רע. משה אה, כבר מקבל את ההשפעה של העם עליו בצורה מאוד קשה. אפשר להגיד שמשה הגיע לקצה גבול היכולת של הסבלנות שלו, מאוד קשה לו. אה, משה הוא סוחב אפשר להגיד את העם הזה על עצמו והמסע הזה כבד עליו. תשימו לב עכשיו לתגובה שלו ולמילים שלו לאלוהים. בוא נקרא ביחד. ויאמר משה אל אדוני, למה הרעותה לעבדך? ולמה לא מצאתי חן כן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? האנוכי הריתי את כל העם הזה? אם אנוכי ילדתי הוא? כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר הישא האומן את היונק על האדמה אשר נשבעת לאבותיו. מאין לי בשר לתת לכל העם הזה כי יבכו עלי לאמור תנה לנו בשר ונוחה לה. לא אוכל אנוכי, תשימו לב לפסוק הזה, פסוק 14, קריאת פנייה לאלוהים לעזרה, קריאה לאלוהים שהוא אומר לו לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבד ממני ואם ככה את עושה לי, הרגני נהרוג אם מצאתי חן בעיניך ואל אראה ברעתי. יש כאב בפסוקים האלה, נכון? אפשר להגיד שמשה כבר לא אדם צעיר, משה כבר עייף מאוד. הוא טוען, ובצדק, שהמשקל שהוא סוחב על הכתפיים שלו גדול מאוד. אתם זוכרים את הפסוק שהילדים קראו? במתי 11 28 מה כתוב שם בואו אליי כל העמלים והעמוסים ואני אמציא לכם מנוחה אנחנו רואים פה עכשיו תפנית העבד של אלוהים הוא מתחיל לדבר לאלוהים בשפה שבעצם מגלה את מה שיש לו בתוך הלב שלו שנובע מתוך כאב המסע הכבד שעל הכתפיים מוציא דברים לא טובים. האם קרה לכם בחיים שלכם? פעם שהיה לכם משקל מאוד כבד על הכתפיים ואמרתם דברים שלא הייתם צריכים להגיד? בטח. משקל כבד על הכתפיים שלנו גורם לנו בעצם לתגובות שאנחנו בדיעבד, במחשבה לאחור, לא היינו עושים. וכאן משה משתמש במילים ש... כמובן לא יכול להאמין שזה משה אומר אותם והוא פונה לאלוהים ומתלונן והוא אומר לא יותר טוב שאתה תהרוג אותי למה אתה עושה לי ככה? ואם אני מוצא בעיניך אלוהים אמר לו אתם זוכרים? כי מצאת בעיניי אתם זוכרים את המקום שהוא אמר לו את זה? כמובן אבל משה מדבר מתוך כאב בקטע הזה שאנחנו קראנו אלוהים יודע את הכאב של משה הוא לא מתעלם ולא נשאר אדיש לכאב של משה אבל זה לא הדבר הנכון שהיה צריך לעשות למרות שאנחנו רואים שזאתי התגובה של משה זאת לא הייתה התגובה הטובה ביותר מדוע? כי משה ידע היטב מי כן יכול לתת בשר למי? לכל בני ישראל ולא רק לבני ישראל אלא לכל העולם מי שיכול לעשות את מה, שהוא, מה שאלוהים רק יכול לעשות יודע את זה ומשה כמובן שהוא ידע את זה משה ידע את זה אבל המשקל היה כבד אליו אתם יודעים שהפתרון שאלוהים נתן בסופו של דבר לא היה הפתרון הטוב ביותר אבל מה היה הפתרון בעצם? הפתרון היה אה, להוריד את המשקל מעל משה ואנחנו רואים את זה בפסוק 16. התגובה של אלוהים אל משה. ויאמר אדוני אל משה, הוספה לי שבעים איש מזקני ישראל אשר ידעתה כי הם זקני העם ושוטריו ולקחת אותם אל, או אל מועד והתייצבו שם עמך. עמך. וירדתי ודיברתי עמך שם, ועצלתי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם, ונשאו איתך במסע העם, ולא תישא אתה לבדך. הפנייה הזאת מאלוהים למשה, אתם חושבים שמשה שמח? מה אתם אומרים? האם זה בעצם הייתה תשובה לתפילה של משה? מה אתם אומרים? זה גרם למשה לשמחה גדולה לדעת שבעצם עכשיו אלוהים מוריד מעליו את המסע הזה ושם אותו על 70 אנשים מבני ישראל. אנחנו לא יודעים מה משה הרגיש וזה גם באמת לא רלוונטי. אנחנו רק רואים עכשיו את הפעולה. קודם כל יש דבר פה מעניין בפסוק הזה. אלוהים יודע שלמשה יש משהו שלשאר חברי הקבוצה אין. מה חסר להם? להם לרוח, נכון? בעצם אנחנו רואים שמה שאלוהים רוצה לתת להם זה ממה שיש למשה, נכון? הוא אומר שאני לוקח את הרוח ממך ומאציל עליהם מה שיש לך אני רוצה גם שיהיה להם משה לא היה סופרמן משה לא היה בן אדם שלא היה לו רגשות או שהוא היה בן אדם חזק מאוד אבל הייתה בו רוח אחרת. והרוח הזאת בעצם אלוהים רצה שתהיה גם לשאר זקני עם ישראל. מעניין פה שהוא מכליל בתוך הקבוצה הזאת גם שוטרים. מה, מה זה השוטרים האלה? מי הם? איך זה כתוב אצלכם? אצלי בעברית כתוב ושוטריו. מעניין מה כתוב אצלכם בתרגומים. אוקיי, okay, אנחנו מדברים על פסוק, פסוק 16. אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, והשוטרים של העם. אתם זוכרים שהיה מצב שבני ישראל הרביצו אפילו לשוטרים, והיו כו שוטרי בני ישראל. השוטרים היו גם חלק מהמנהיגים של העם, וגם עליהם אלוהים רוצה להאציל מהרוח על משה. מה, מה אלוהים רוצה לעשות כאן? הוא רוצה בעצם, התוכנית הפעולה של אלוהים היא כזאת, הוא רוצה לא רק להקל על משה, הוא רוצה בעצם שעם ישראל יקבל מנהיגים כמו משה, שבעצם הרוח שיש אצל משה תהיה בשאר המנהיגים, שהם יביאו אל העם בעצם משהו מאוד חשוב. בואו נראה בעצם איך אלוהים עושה את זה. בואו נעבור עכשיו לפסוק Uh, כן. פסוק עשרים וארבע ויצא משה וידבר אל העם מדברי אדוני ויאסוף שבעים איש מזקני העם ויעמד אותם סביבות האוהל וירד אדוני בענן וידבר אליו בוא נעצור שנייה פה uh, מה הדבר הראשון שאלוהים עושה פה שהוא יורד עם הענן עם מי הוא מדבר אוקיי okay. אנחנו נמשיך עכשיו. וירד אדוני בענן וידבר אליו. למה דווקא בענן? כדי שמה לא יקרה? אני, בדיוק, אני כן. נכון. פסוק עשרים וארבע, אחד אוקיי? <coughs> וירד אדוני בענן וידבר אליו. ויעצל! עכשיו זאת פעולה שאלוהים עושה. עכשיו אלוהים עושה את מה שהוא הבטיח. ויעצל מן הרוח אשר עליו, וייתן על שבעים איש הזקנים, ויהי כנוח עליהם הרוח, ויתנבאו, ולא יספו, ולא יספו. אלוהים לוקח בעצם את הרוח בעצם ממשה אשר עליו, נכון? הרוח שהייתה על משה, הוא מאציל אותה. מה זה נקרא להאציל? Uh, אני אגיד לכם את המילה בעברית uh, להאציל זה לתת בעצם uh, בצורה חוקית את הרשות okay? למשל אני יכול uh, בקהילה להאציל סמכות uh, יש משהו שקוראים לו האצלת סמכויות וזה בעצם להגיד מהיום והלאה יש לך את הסמכות לעשות ככה וככה הסמכות הזאת הייתה שלי מהיום והלאה יש לך את הסמכות הזאת לעשות את זה. זה נקרא להאציל סמכויות ודרך אגב זה חשוב מאוד. מכיוון שאתה מאציל סמכויות אתה הופך את החיים להרבה יותר יעילים והרבה יותר טובים. כשחברה לומדת להאציל את הסמכות בעצם החברה הזאת היא הרבה יותר טובה. כי עד כמה שבן אדם יכול להיות נפלא הוא לא יכול למלא כל כך הרבה תפקידים באותו הזמן. עד כמה שהוא יהיה חכם, עד כמה שהוא יהיה חזק, תמיד טוב להאציל סמכויות. ואתם יודעים מה? הורים, אם אני כבר מדבר אל ההורים, אנחנו, קשה לנו לפעמים להפסיק איך שהילדים שלנו גדלים. הם גדלים מהר מאוד. אבל אנחנו יכולים להאציל עליהם סמכויות. להגיד להם מהיום והלאה אתה יכול להיות אחראי על הדבר הזה וככה המשפחה תהיה הרבה הרבה יותר יעילה. אלוהים לוקח מהרוח שלו, מהסמכות שלו, מהכוח שלו, ממה שרק הוא יכול לעשות, ממה שהוא נתן למשה. משה לא, לא קיבל את הרוח הזאת אה, מהירח, הוא קיבל אותה מאלוהים, זה הרוח של אלוהים והוא יכול לעשות את כל הדברים שהוא עושה רק בזכות זה שאלוהים נתן לו את הרוח. ולכן אלוהים רוצה את אותו דבר לתת למנהיגי ישראל. הוא לוקח את הרוח ממשה והוא מאציל אותה על אה, זקני העם. מה הייתה התוצאה של האצלת רוחו? ויהי כנוח עליהם הרוח? אוקיי, המילה בעברית, מה, מה קורה להם? ו... ויתן על שבעים איש הזקני, ויהי כנוח עליהם הרוח, ויתנבאו, ולא יספו. ויתנבאו ולא יספו. עכשיו אני רוצה קצת לנתח את, ה... את הקטע שקראנו, את הפסוק הזה, כדי שאנחנו נבין בעצם איך, איך אלוהים פועל. אלוהים הוא מאוד פרקטי. אם אתם שאלתם את עצמכם, אתם זוכרים שאנחנו בתחילת הפסוק קראנו שאלוהים ירד בענן ודיבר עם משה. האם אנחנו שמענו מה הוא אמר לו? האם זה היה חשוב שהוא דיבר אליו? האם היה לו משהו להגיד, הרי אין שום טעם לדבר למישהו אם אין לך שום מסר לתת לו. בעצם לאלוהים היה מסר לתת למשה, זה לא היה דבר מוזר. כמה פעמים בתורה כתוב ויאמר אדוני אל... הרבה פעמים, ויאמר אדוני אל משה, תחקרו את זה, אחרי שהוא מדבר אליו מה הוא עושה הוא לוקח את הרוח של משה ושם על זקני העם מה הם מתחילים לעשות הם מתחילים להתנבא מה הם אומרים? אתם יודעים שנבואה זה משהו שחייב לבוא לידי ביטוי במילים כשמישהו מתבטא מתנבא סליחה לא אמרתי שמישהו מתנבא כשמישהו מתנבא מה זה אומר? שהוא בעצם לוקח מסר מאלוהים, ומעביר אותו בצורה של מילים, נכון? זה הדרך של נבואה. נבואה לא עוברת בצורה אחרת, לא בפנטומימה, ולא בשום דרך אחרת, אלא בצורה של מילים. מה הם התנבאו? ירדה עליהם הרוח של משה, מה הם אמרו? חשבתם על זה? אני קשרתי את זה, אולי אני טועה, אבל אני ככה מרגיש ו... מבין מתוך רוח הדברים שבעצם הנבואה שלהם הייתה מה שאלוהים אמר למשה, מה שהוא דיבר אליו. אני, אני חושב שזאת הייתה עדות לכך שגם הם יכולים עכשיו לקבל מסר מאלוהים. גם הם יכולים להיות נביאים כמו משה. הדברים שאלוהים מדבר אל משה כשנחה עליהם הרוח הם מקבלים את הדברים שאלוהים אמר ומה קורה כשבעצם הנבואה מסתיימת מה כתוב אצלכם? אני לא יודע, יש תרגומים שהתרגום של המילה ויספו היא בעצם מתורגמת הפוך המילה הזאת ולא יספו מה, מה בעצם אתם מבינים שהם עשו? שהם לא המשיכו, זה מה שזה אומר בעברית, הם הפסיקו. המסר הזה היה התחלה, המסר הנבואי הזה. המסר הנבואי של 70 הנביאים, הפעם הראשונה שהם פעם ראשונה בחיים שלהם, הנבואה הראשונה. הנבואה הראשונה, מסר שקיבלו מאלוהים, שהסתיים. כל המסר היה מאלוהים. נבואה של 70 האנשים האלה בעצם קיבלו נבעה מהרוח שהם קיבלו והם יכלו בעצם לעשות את מה שאלוהים או לעשות או סליחה או לומר את מה שאלוהים בעצם אמר למשה. אני רוצה בשלב הזה לדבר על הפעולה של רוח הקודש. אנחנו